Він, звісно, не повірить. Тоді попросити його власноруч розкрутити рамку фотокартки. Просто попросити це зробити без жодних пояснень. Він дістане лист, почне читати, і я... І я згорю від сорому. А якщо того листа там не буде? Тепер усе видавалося набагато складнішим. Таким, як і має бути. Чай, кава, капучино... «Квитки в кіно? Логічний розвиток подій. Стосунки? Тоді чи не краще залишити все, як є?» Тисячі сумнівів утерзали мене, і все ж таки вирішила прогулятися. Ніщо не завадить мені круто розвернутися і піти, тримаючи у душі спогади про ту справжню і єдину зустріч. «Нехай буде так!» Отже, на вулиці перший дощ за все літо. Хімерна срібляста сіть коливається у повітрі. Вона надягає блакитну сукню. Вона не любить носити суконь, але має зробити так, як навигадував він. На щастя, саме блакитна сукня в неї є. Залишилася, здається, ще з випускного в університеті така собі шовкова хмаринка – вона оглядає себе у дзеркалі і посміхається. Схожа на дівчинку, що балансує на кулі із картини Пікассо. І не тільки своєю худобою і напруженим виразом обличчя. Вона так само балансує на межі реальності і божевілля. І боїться назавжди впасти в це, друге. Але їй необхідно зробити останню перевірку. Необхідно. Вона ступає за поріг, і вже стоячи під навісом під'їзду, згадує про бублик. За парасолькою могла б і не повертатися, вона любить саме таку погоду, але той бублик, котрий досі лежав у задній кишені її джинсів, хоч як це смішно, а мусив бути з нею. З досадою вона повертається до квартири, чудово розуміючи, що вчиняє не за планом, Хвилин десять втрачено назавжди. Єдина надія на нього. Він мусить, просто таки зобов'язаний, згаяти ці ж десять хвилин, інакше вся його теорія полетить до біса. Вона не знала, чи йти пішки, чи взяти таксі, чи під'їхати на метро або тролейбусі. Ніхто не міг знати про це. І вона поклалася на власне відчуття. Як завжди йти пішки – під дрібним літнім дощем, з бубликом сушкою на пальці. Що ближче підходила, то дурнішою видавалася їй ця забава. Вона точно хвора на всю голову. Треба нарешті це визнати. Згодитись з усіма діагнозами Мирося і Томочки, зізнатися в них Олегові і від риха подалі піти – Скажімо, консьєршкою чи прибиральницею у якийсь офіс. Але один раз зіштовхнувшись із чимось незвичайним, потім все життя виглядаєш на небі Енело, чи шукаєш у горах Єті. Це теж діагноз. Розуміючи це, вона йде далі, по калюжах, повз будинки і вітрини такого рідного і такого нового для неї міста. Вона вже була мокра з голови до ніг, Бублик на пальці розкис і поволі почав розповзатися. У босоніжках хлюпала вода. Вулиці порожні. Жодна нормальна людина не висуне носа, коли на дворі така затяжна мряка. Уже на підході до потрібної вулиці розібрав навіженний сміх. Він так і пер з неї. Добре, що вона була сама і могла нареготатися у голос. Бачили себе збоку, мокра курка у сукні, більше схожій на марлю, що з усіх боків обплутала тіло, ще й з розкислим бубликом на пальці. Про решту краще помовчити, інакше сміх розірве її навпіл. Дурна, от дурна баба, знала б Томочка, бачив би мирось. Вона заходилася сміхом, і краплі залітали їй прямо до рота. Срібне креслення дощу перетворилося на суцільне водяне полотно, потоп, і вона почала тонути в ньому.